великих річках, у лиманах і, нарешті, в морі. Одміни сітей у формі ятерів, жаків, тощо також загальновідомі і більш-менш скрізь однакові. Цілком окремо треба зазначити надзвичайно оригінальне пристосування для ловіння виключно кефалі, що вживається на лиманах Озовського моря. Це так звана чеканка або доріжка. Це є щось подібне до довгого мату, з куги чи осетняку, біля 15-20 метрів завдовжки та біля 3 метрів завширшки. Довгі краї заломлені до гори та досередини, творючи наче невеликі облавки. А Вживання цієї доріжки засноване на тому, що кефаль боїться кожного темного предмету, навіть тіні в воді, та завжди змагається його переплигнути. Для ловіння цієї риби доріжку за тихої, ясної, але не місячної ночі просто розстелюють на поверхні води, і кефаль, пливучи з граєю, починає одна по одній плигати та викидатись на доріжку. Десь зостається, бо сплигнути назад до води не пускають її загнуті краї чеканки. Цей спосіб так вражає своєю оригінальністю, що не бачивши його на очі, тяжко собі його уявити. Взагалі рибальство на Україні давно вже стало капіталістичним промислом, і для маси населення є хіба що іноді підсобною працею, за винятком дуже нечисленних робітників, що остаточно закинули хліборобство. Щодо техніки, то українське рибальство скорше йде на регрес, ніж до прогресу. Але це явище помітне скрізь. Як і мисливство, рибальство втратило своє колишнє видатне значення, і коли воно може числити на майбутність, то тільки в формі штучного риболовства та правильного зужиткування морських рибних багатств. Розділ 3. Скотарство. Як це вже вище зазначено, домашні лі тварини з'явились на території сучасної України на початках неолітичної доби. Разом з новим населенням, що було, мабуть, найпевніше азійського походження. Оскільки можна гадати, основуючись на знайдених кістках, кількість пород з домашнілих тварин дуже мало збільшилась з того часу. Кицька, гендик, цесарка. А за останні часи – нові закордонні породи худоби, свини та птиці. Поминаючи однак, таку старовинність скотарства на Україні, можна, здається, мати сумнів, чи процвітало воно дуже в князівський період та за попередні часи Залізного віку. Згідно з відомостями візантійських письменників, на Руси тих часів худоби було небагато. І її здобували купівлею чи грабіжкою у сусідніх кочових народів, про що свідчать і літописи. У князів бували, правда, дуже значні табуни коней та великі череди худоби. Чималі отари мало також духовенство, що користувалось обов'язковим для селян постачанням вівса для коней та було звільнене татарами від податку на худобу. А у простого народу худоби було мало, а деякі насельники Київської землі в 12 столітті зовсім не мали коней. Багаті на траву південні степи в доісторичні часи були зайняті напівкочовим населенням, що, як, наприклад, скифи, ловило та прикрочувало диких коней та, мабуть, і розводило вже з домашнілих. Коні тільки пізніше стали приступні слов'янським племенам, що на початках своєї історії тримались більше на межі степової смуги, і тільки в так званій